Вернувшись з походу на турків, вони ділять здобич, і кожен з них ховає свій нехитрий маєток під воду і, зрозуміло, ховає те, що у воді не псується. У військовій скарбниці примітка лабіринт важкодоступних островів, що послуговував козакам-сховищем для їхньої зброї та скарбів, а також збірним пунктом перед походами. Козаки будують свої човни, тобто судна, судна для морських походів. Човниці довгі на 60 стіп, широкі на 10-12 стіп, а глибокі на 8, мають два стерна. Острів Каїр низинний, має 5-6 миль завдовжки, частково порослий очеретом, частково вербою. З руського боку Острів Вущий з татарського ширший. Західна його частина ніколи не затоплюється водами. Велика вода, що тече навпроти Осокорівки, це ріка з невеликою кількістю островів і посередині є непевне місце без островів. Носівка продовгуватий острів, без лісий, має понад дві милі. Невіси затоплюються водами. Через цей острів, а також через Каїр і Космаку, проходять татари. Космока лежить звідси лише за півмилі. Між цим островом і руською землею є Зарічок, що називається Космацьким. У ньому переховуються козаки, коли Прямують до моря, боячись, що їх може виявити турецька сторожа, яка постійно чатує біля руїн давнього замку Ісмалового містечка. Мабуть, йдеться про руїни старовинного замку, названого Іслам-Городище, що охороняє Таванську затоку. Таванська затока – це місце татарської переправи, бо ріка тут пливе однією течією і має завширшки лише 500 кроків. Руський берег досить високий і стрімкий, але протилежний, низький. Тут також лежить острів Тавань, що не затоплюється весняними водами і є добрим місцем для спорудження фортеці, з допомогою якої можна було б тримати козаків у покорі і закрити їм доступ до моря. Ріка пливе однією течією, цебто одним однісіньким каналом цілих дві милі, і лише потім розливається, утворюючи нові острови і нові зарічки. Таванський острів має дві з половиною милі завдовжки і одну третю милі завширшки. Зарічок між тим островом і Татарською землею називається Кінською водою. Коли ріка не є повноводною, її легко можна перейти в Брід, Добра половина острова, його західна частина, під час повинні заливається водою. Козацький острів завдовжки півмилі, однак затоплюється водою. Бурганський острів також має близько півмилі і затоплюється водою, але тут є татарський переїзд. У цьому місці доводиться долати три зарічки – Кінська вода і Двічі Дніпро. Жодну з цих проток не можна перейти в брід. Від Кічкасова до Очакова є п'ять переправ, через які татари можуть переходити. Перша Кічкаська, друга Носівка. Ця переправа дуже незручна, бо має удовжину понад три чверті милі, повно островів і поросла очеретом, і важко перепливати через велику кількість каналів. А крім того, татари бояться, що неподалік можуть бути козаки чи навіть якась їхня засідка. Третьою найкращою переправою є Таванська, оскільки вона віддалена від Криму лише на один день шляху. А крім того, її легко перейти, бо є тут лише два зарічки. Перший – Кінська вода, який, звичайно, в цьому місці зручний для переправи, і Дніпро. Його треба долати в плав, хоча тут він не широкий, близько 500-600 кроків. Четверта переправа – Бурганська. Вона не така зручна, як попередня. Тут доводиться долати три дуже широкі протоки – Кінська вода і двічі Дніпро. Всі три водойми в цьому місці не надаються для переправи в Брід. П'ята і остання переправа – Очаківська – є у гирлі Дніпра. Широка на добру французьку милю. Татари переходять її таким чином. Пливуть у плоскодонних човнах, до яких прикріплюють поперечні жердини, а до жердин прив'язують один за одним коней. Прибатовані таким чином коні підтримують рівновагу. Потім татари кладуть у човни свої пожитки і пускають човен на глибшу воду. Прив'язані коні ступають разом з ними і спокійно перетинають річку. Звичайно, тварини вибиваються з сил, але жердина їх підтримує, та й човен не пливе швидко, вони легко долають переправу, якщо зрозуміло, нема метушні і стоїть гарна погода. За моїх часів турки так переправляли свою кавалерію з сорока тисяч коней коли їхній великий візир послав війська на облогу Азова, Азака, міста, що лежить на ріці Дон. Рік перед тим московські козаки взяли його штурмом, відвоювали в турків, а в 1624 році турки знову здобули це місто. За три милі вище Очакова гирло Бога.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 Називається він «Саменів ріг». Вище Семенового рогу» на бозі лежить виноградна криниця. Тут є джерело, яке падає просто у провалля. Це гарне місце, придатне для проживання, як своїми густими лісами, так і млинами, які можна було б тут спорудити. Андріїв острів може мати милю завдовжки і чверть милі завширшки, він рясно вкритий лісом. Піщаний Брід – дуже зручний для подолання. Ріка тут має тільки три стопи глибини, не широка, береги легкодоступні, можна було б навіть перевозити важку артилерію. Нижче ріка судноплавна, а вище, за течією, у багатьох місцях її можна долати в Брід. Кременчів острів – довгий на півтори тисячі кроків – з північного боку він здіймається стрімким берегом 20-25 стіт висоти, а з південного боку низький. Будівельний ліс росте за якихось півмилі далі, з боку Очакова. На північ від острова є досить гарне місце з твердим ґрунтом, де можна спорудити фортецю або замок, оточена глибокими видолинками усть Савронь або. Новий Поль є останнім польським населеним пунктом з боку Очакова, який я заклав 1634 року і 1635 року побудував тут королівську фортецю. Вважаю, що тут можна звести добрий арсенал проти турків». Та повернемось до Очакова. Це місто належить туркам, лежить воно в гирлі Дніпра, і по-турецьки називається Джан Крименда. Відомо, що Очаків був побудований кримським ханом Менглі Гіреєм і називався Каракармен. Примітка. Джар Крименда – турецька провінція, що включала південноукраїнські землі між гирлом Дніпра, південним Бугом і нижньою течією Дністра, якими кочувала Очаківська орда. Тут збираються галери, що чатують у гирлі Дніпра, аби не давати козакам можливості випливати в Чорне море. Порту тут нема, але добра якірна стоянка. Нижче від фортеці лежать два міста – Перше на одному схилі, а друге на протилежному. Вони добре захищені, з південного на північний захід. Фортечний вал має певну висоту близько 25 стіп, зате міський набагато нижчий. У місті може бути близько двох тисяч мешканців. На південь від нього є ще одна невелика фортеця, що нагадує собою рівнинну місцину, на якій Поставлено кілька гармат, аби з них стріляти через ріку на другий берег Борисфену. Той берег лежить за добру милю, де стоїть турецька сторожова вежа. Там турки тримають варту, аби здалеку виявляти, чи не пливуть, бува, морем, козаки, звідти вони можуть подавати сигнал своїм галерам. Однак козаки цим нехтують, бо вміють виходити в море і вертатися з нього так, що ніхто цього не помічає. Як вони це роблять, опишу пізніше. Приблизно за милю від Очакова на південний схід є затишний порт Березань. Має він у гирлі добрих дві тисячі кроків завширшки. В нього можна запливати лише човнами але й для галер він доволі глибокий. Галери можуть підніматися на дві милі вгору за течією ріки, яка утворює цей порт. Ріка називається Анчакрак. Тигульське озеро має вісім миль завдовжки і одну сьому чи одну восьму милі завширшки. Тут є природна дамба від моря, яка не дозволяє морській воді злитися з озерною в одну водойму. Ні припливу, ні відпливу води нема, а риби стільки, що вона нею аж тхне. Озеро Куяльник, що найменше, як за дві тисячі кроків від моря, як і Тегульське, воно кишить рибою. Рибалки з'їжджаються сюди караванами, прямують п'ятдесят миль далі і... Ловлять таких великих коропів та щук, що аж важко повірити. Білгород лежить за милю від моря на Дністрі. Турки називають його Акарманом. Цим містом вони також володіють. Кілія – теж турецьке місто. Воно повністю оточене контрескарпами. Примітка – контрескарп схил рову. Довготривалого чи тимчасового укріплення, що використовується як протиштурмова перепона, фортеця височить вище міста на ріці Дунай за милю від її гирла. На протилежному березі давня Кілія, де ще сьогодні маємо її старовинні руїни. Буджак лежить між Білгородом і Кілією. Це рівнина завдовжки 12 миль і на 5 чи 6 миль широка. Тут сходяться і переховуються бунтівні татари, які не визнають ні хана, ні турка. Тут є близько 80 їхніх поселень. Звідсіля ці розгнуздані татари здійснюють щоденні набіги в дике поле. Беруть у полон християн і продають їх на галери – Бо наші хижі-птахи живуть лише з грабунків, інколи вони вторгаються на Україну та поділля. Примітка, згідно з адміністративно-територіальним поділом Польщі 17 століття, назва Україна охоплювала правобережні землі, зокрема два воєводства – Київське і Брацлавське. У першій половині XVII століття до них долучилося Чернігівське боєводство, Волинь та Поділля. Знаходилися поза тим адміністративним поділом. Такий поділ українських земель має місце і в інших тогочасних історичних працях. Але довго татари там не залишаються. Одразу ж тікають назад, тим паче, що їх Прибуває не більше чотирьох чи п'яти тисяч. Татари весь час никають на межі цих земель і в безкраїх степах. Вони не мають постійної оселі. Житла їхні на двох колесах, як у французьких пастухів. Тільки-но закінчиться випас в одній долині, вони знімаються табором і мандрують кудись далі. Докладніше про це напишу в кінці розповіді. Тендра – це острів, що за чотири милі від Гирла Дніпра має три-чотири милі довжини, майже голий. Ростуть там лише невисокі чагарники. Тут дуже смачна, прісна вода. А довкола острова є зручні місця для причалювання суден. За дві милі від Гирла Дунаю – Є низький острів, що має довкруги дві милі. Тут також є прісна вода. Турки називають цей острів Ілланада, тобто зміїний острів. Ізмаїл – турецьке місто, воно не обнесене кам'яною стіною. За милю вище від Ізмаїлу – те місце, де турецький султан Осман 1620 року наказав побудувати міст, коли перебував, із своїм шістсоттисячним військом на Поділлі. Те місце на гарматний постріл нижче обліщий примітка, мабуть, фортеця Ісакча, поблизу якої турки, звичайно, переправляли свої війська через Дунай. Вдалося йому захопити лише малий замок супротивника, Хотин, що височіє над рікою Дністер, у Волощині примітка Волощиною називали тоді Молдавське князівство, до якого входили і українські землі Чернівецька та Хотинська Волості. Поляки віддали його тільки після укладення договору з турками, за яким останні мали повернутися до Константинополя. Турки так і вчинили, втративши 80 тисяч воїнів, одних у битвах. Інших внаслідок недуг і голоду, який охопив турецьке військо. Ріка в цьому місці дуже вузька, має не більше 500 чи шестисот кроків, завширшки, і турки стріляють з луків з одного берега на другий. Нижче від названого моста Дунай розливається широким плесом, найбільше його рука впливе до кілії, як видно з карти. Між Рені та Облищею є два острівці Палеко, це острів округлої форми, лежить він між Дунаєм і Чорним морем, має дві тисячі кроків. Острів оточений урвищами, вкритий лісом, однак щороку Дунай своїми водами нищить його береги, а крім усього цього острів ще й має піщаний ґрунт галац. Лежить з боку Волощини, Волохи є християнами грецького обряду, і розбудований на Дунаї між гирлами двох рік, Сарету і Пруту. На півдні місто Варна, Чорноморський порт у Болгарії. Далі, крім Чорноморських веж, розташованих у гирлі каналу за три милі від Константинополя, нема більше ніяких значних місць, аж до самої столиці. Опис Криму або землі татарської. Крим – це великий півострів на Чорному морі, який лежить на південь від Московії. Острів густо заселений татарами, вихідцями з Великої Татарії. Мають свого короля, якого називають ханом. Він підлягає турецькому султанові. Це ті татари, які так часто чинять набіги на Польщу і Московію своїм численним майже 80-тисячним військом. Вони палять і нищать усе, що тільки стрінуть на своєму шляху, женуть у свій край 50 чи навіть 60 тисяч руських бранців, і там продають їх на галери, бо той татарський люд живе тільки грабунками». Півострів має вузький півмилі перешийок, якби його перетяти, утворився б острів. На перешийку цього півострова стоїть похмуре місто безоборонної стіни, довкола якого є лише рів завширшки 20 стіп і завглибшки 6 чи 7 стіп. Він наполовину заповнений водою. Місто оточене також зловісним фортечним валом. Шість чи сім стіп висоти і п'ятнадцять стіп ширини. Згадане місто лежить за триста кроків від східного берега і має кам'яну фортецю, довкола якої височіє ще одна більша фортеця. Від цього міста до західного берега вздовж рову, який тягнеться до моря, півмилі. В місті, певно, не більше чотирьохсот комінів. Татари називають його Ор, а поляки – Перекопом, тобто Перекопаною землею. Тому і географи назвали цю землю Перекопською Татарією. Козлов примітка Козлов-Гезлева – сучасна Євпаторія. Старовинне місто на сході. Належить ханові і може мати близько двох тисяч садиб. Є тут порт, то Петаркан або Херсонес – це стародавні руїни. У Бахчисараї живе татарський хан, тут може бути близько двох тисяч осель. Альма чи Фочола – поселення з католицьким храмом Святого Яна, тут є близько п'ятдесяти дворів. Балаклава – порт і місто, де будують кораблі, Галери і галіони де великого візиря. Гирло порту має близько сорока кроків, а весь порт завдовжки на вісімсот кроків і завширшки на 450. п'ятдесят. Не міг я дізнатися його точної глибини, а також природи його дна, чи воно піщане, чи мулисте, але видається, що має понад п'ятнадцять стіп глибини – бо входять сюди кораблі тонажністю 500 одиниць. У місті не більше 120 садиб. Це один із найкращих і найзручніших портів у світі, бо судно в ньому завжди готове до плавання. Ніякі штормові вітри чи бурі йому не загрожують, воно захищене високими горами, що оточують бухту. «Мангуб» – грізний замок – що височить на горі названій «Баба». Мешканці того замку жиди, і тут не більше шістдесяти жителів. Примітка у Мангупі, колишнє Феодоро. Значну частину мешканців становили караїми, яких Боплан помилково вважав євреями. Кафа, примітка, сучасна Феодосія – Головне місто Криму. Править ним турок, наставлений великим візиром. Татар живе тут мало. Більшість мешканців – християни, які послуговують тут рабами. Купують їх у татар, які приганяють цих невільників з Польщі та Московії. Є у цьому місті 12 грецьких церков, 32 – вірменський і католицький храм святого Петра. Місто може мати 5 чи 6 тисяч дворів, а невільників тут є понад 30 тисяч, бо в цьому краї мають лише невільних слуг. Кафа є великим ринковим містом, торгує як з Константинополем, Трапезрундом, Синопом, так і з іншими містами Чорномор'я, усього архіпелагу, з країнами Леванту, по всьому Чорному морі. Крименда – примітка сучасний Старий Крим, старовинна назва Солхат. Давня фортеця належить ханові і має близько сто садиб. Карасу – примітка сучасний Білогірськ, також належить ханові, є тут близько двох тисяч коменів. Біля тузли простягаються солончаки. Є біля вісімдесяти коменів. карасу Базар має біля двох тисяч дворів, а керч приблизно сто. Акмечет, акмечеть близько 150 коменів. Арабат або Орботек це кам'яна твердиня замок з вежею, розташований на перешийку півострова що з одного боку омивається морським лиманом, а з другого тонкою водою. Примітка, сучасна назва Генічеська протока. Цей вузький перешивок має не більше однієї восьмої милі і від одного берега до другого тут тягнеться частокіл. Наші козаки називаються цей півострів коса, бо він має форму селянської коси. У цих місцях Хан тримає свій табун, який, кажуть, сягає понад 70 тисяч голів. Тонка вода – це протока між суходолом і косою. Вона має лише 200 кроків у ширину, і при тихій погоді її можна переходити у брід. Козаки перетинають її цілим табором, коли йдуть красти коней з ханського табуна. Про що – далі напишемо. Від Балаклави до Кафи морський берег дуже високий і стрімкий. Усі інші береги півострова низькі, рівнинні. У південному напрямку біля Ор, Перекопу, можна зустріти дуже багато пересувних татарських поселень на двоколісних возах, як ми це бачили у буджатських татар. Гори біля Балаклави і Карасу – Називаються Горами Баба. З них бере початок сім рік, що орошують весь цей півострів. Гори повністю вкриті лісом. На берегах річки Кабарта ростуть виноградники. Вздовж річки Салгир багато городів і садів. Проток від Керчі до Тамані завширшки лише на три-чотири великі милі. Місто Тамань, що лежить у Черкаській землі, належить туркам. Тут є грізна фортеця, в якій несуть варту тридцять яничарів. Така ж фортеця є у Темруку, де вхід вхіди Азов, важливе місто Гирладону. На схід від Тамані простягається земля Черкесів татар-християн, котрі вважаються найбільш відданими. Кримські татари Оскільки ми вже опинилися у татарському краї, то не завадить кількома словами описати їхні звичаї, життя, те, як вони воюють, яким чином здійснюють свої військові походи, вступаючи на чужу землю, і як відходять назад у безкраї степи. Прийшовши на світ, татарин кілька днів не може розплющити очі. Так буває у собак та інших тварин. Татари невисокі, найвищі з посередних не перевищують наших людей середнього зросту. Це люди радше низькі, зате опецькуваті і кремезні. Шлунок у них лежить високо, він широкий, а Самі татари роменісті, короткошиї, мають великі голови, майже округлі обличчя. Лоби в них широкі, очі дуже чорні і сильним розрізом ледь розплющені. Ніз короткий, рот досить мізерний, зуби білосніжні, кольору слонової кості, шкіра – Смагляве волосся дуже чорне і жорстке, наче кінська грива. Одне слово, вони не схожі на хрещений люд. Татарина одразу можна розпізнати з-поміж інших народів. Своїм зростом і виглядом вони скидаються на караїмів чи американських індіян з-понад маран'яни. Примітка – Мараніона назва верхньої теції ріки Амазонки, що бере початок у Перу. Вони сміливі й витривалі воїни, легко переносять в тому і зміни погоди, бо як уже в семирічному віці покидають свої оселі, поставлені на двоколісних возах, то відтоді сплять лише під дахом зоряного неба. Від цього віку вони їдять лише те, що самі собі вполюють з лука. Таким чином татари вчать своїх дітей влучно стріляти. Коли ж татарин досягне 12 років, його беруть у військовий похід. Малих дітей матері ретельно купають раз на день у підсоленій воді – Аби ствердла їхня шкіра, і вони були відпорні до холоду, коли перепливатимуть у плав ріки в зимову пору. Ми тут розрізнятимемо два види татар – ногайських і кримських. Останні, як ми вже згадували, живуть на тому великому півострові, що лежить над Чорним морем і зветься Таврійською Скіфією. Проте ногайські татари діляться на великих і малих ногайців, які проживають між ріками Дон і Кубань, і є дикими кочовими племенами. Одні з них частково піддані кримського хана, інші – московитів. Є й такі, що не визнають ніякого панування. Ці татари не такі відважні, як кримські, а Кримські не такі сміливі, як буджатські. Ось як одягаються татари. Цей народ носить короткі сорочки з бавовняної тканини, що спадають їм лише на пів фута нижче пояса, шаровари і короткі їздові штани з полотна, часом підбиті бавовною. Багатий татарин одягається у кафтани з сукна, Простьобаний бавовною, а поверх нього носичий халат, прикрашений хутром, із лиса чи кониці. Голови вкривають такими ж шапками, а на ногах носять червоні сап'янці без острог. Їхня чернь задягається тільки в кожухи. Коли тепло або падає дощ, кожуха обертають вовною догори. І як побачиш їх у полі, то виглядаються дуже страшно. Видається, що скачуть верхи білі ведмеді. Коли настають холодні дні, чи приходить зима, татари знов перевертають свої кожухи тепер уже вовною всередину, те саме роблять і шапками, зшитими з такого ж матеріалу. Татарські воїни, озброєні шаблями, луками і сагайдаками. З вісімнадцятьма двадцятьма стрілами. До пояса мають причеплені кинджали, вогнева аби викрешувати вогонь і шила з п'ятьма, шістьма сажнями сириці, аби в'язати бранців, яких вдається спіймати в степу. Кожен воїн має у кишені квадрант, тільки найбільш заможні татари носять кольчугу, інші ж ідуть на війну. Майже роздягненими. Всі вони сміливі і вправно їздять верхи. Лише в сідлах тримаються погано, бо мають криві ноги. Їздять на дуже короткому стремені, а на конях сидять так, ніби мавпа на хорті. І все ж вони дуже спритні на конях. Так добре їздять, що на повному чвалі перестрибують з одного коня, на другого коли перший вже виб'ється з сил. Того другого тримають на вуздечку, аби краще було тікати від погоні. А кінь, зачувши, що нема більше на ньому їстця, одразу ж перебігає на праву руку господаря і так біжить поряд з ним, відпочиваючи, аж поки знову не опиниться на ньому вершник. Ось як уміють ці коні послуговувати своїм хазяїнам. Взагалі татарські коні не гарні, не поставні, але добре переносять в тому, тому для таких двадцяти, тридцяти мильних одночасних походів використовують саме бахматів, так називаються ці коні. Татарські коні мають дуже густі гриви, що звисають аж до землі, а ззаду волочиться густо вкритий шерстю хвіст». Щодо більшості татар, навіть і кочових, то вони споживають не хліб, а кінське м'ясо, хіба що перебувають у наших краях. І смакує воно їм більше, ніж воловина, баранина чи кізлятина. Щодо баранини, то взагалі не знають, що це таке. А крім того, коли вбивають якогось коня, то значить, що він дуже кволий. І нема більше жодної надії його використовувати. Лише тоді вирішують його вбити. Навіть коли кінь гине своєю смертю чи через якусь недугу, обов'язково його поїдають. Бо треба гадати, що народ цей не вельми вибагливий, і навіть той, хто бере участь у військовому поході, харчується так само. Коли бачать коня, що не може більше бігти чвалом, Збирається їх десятьох, того коня вбивають, і якщо мають на похваті муку, то пальцями перемішують її з кров'ю, як це робиться, коли виготовляють кишки із свинини, потім цю суміш варять і смажать у казані, і з великим апетитом поїдають. Щодо м'яса, то готують його так, тушу тварини кавалкують, Три шматки віддають товаришам, які не мають м'яса, собі ж залишають задній кусень. У найбільш м'ясистому місці починають нарізувати м'ясо як найбільшими шматками, завтовшки один-два дюйми. Нарізане м'ясо кладуть коневі під сідло, дуже сильно стягають ременями і сідають верхи. Їздять дві-три години – бо військо робить довгі переходи, потім зіскакують на землю, знімають сідло і перевертають шматки м'яса, пальцями збирають з коня піну і скроплюють нею м'ясо, аби воно не всохлося. Далі знову закладають сідло і так само міцно його затягують. Знову їздять дві-три години. Тепер, на їхню думку, м'ясо готове, воно, ніби спечене. Ось як виглядає їхня улюблена страва. Що ж до інших частин кінської туші, які не надаються для того, щоб їх різати невеликі смуги, то татари варять їх з рібкою солі, не збираючи шумовини, бо вважають, що разом із накипом викидається увесь смак м'яса. Так харчується, цей нещасний народ, якщо потоланить, п'ють чисту воду, що буває дуже рідко, а взагалі впродовж зими вони вживають лише талий сніг, заможніші серед них, наприклад, мурзи, тобто знать, і ті, хто має кобил, п'ють молоко, що заступає їм вино і горілку. Кінським товщем приправляють просо, ячмінну і гречану каші. А взагалі нічого в них не пропадає даремно. Із шкіри виготовляють паски, вуздечки, сідла, нагайки. Уміють усе це робити, бо треба чимось підганяти коней, а острог вони не носять. Ті татари, що не йдуть на війну, харчуються відповідно до пори року і їдять, що трапиться під руку. Баранину, кізлятину, курей та іншу птицю. Щодо свинини, то вони її не споживають, так само, як іудеї. Якщо знаходять муку, то випікають з нею на воглихах коржики, але найчастіше їхньою їжею є просо, Ячмінна і гречана каші Вони висівають ці злаки У своєму краї І крім того Їдять ще й рис Який їм привозять Щодо фруктів То їх мають небагато Зате у широкому вжитку є мед Вони його дуже люблять Виготовляють з нього брагу Але не варять її Тому що вона спричиняє Страшну різашку в шлунку Татари, що проживають У містах Більше цивілізовані, випікають хліб, подібний до нашого. Улюбленим їхнім напоєм є брага, яку готують з вареного проса. Це густий напій, наче молоко, однак від нього не п'яніють. Також п'ють горілку, привезену з Константинополя. Бідніші татари, які не мають можливості купити брагу, виготовляють інший напій. Ось як це робиться у продовгувату посудину. Заливають коров'яче, овече чи козяче молоко, збивають його і, зібравши трохи масла, те, що лишилося, зливають у жбани і тримають як напій. А оскільки це питво гіркне, то виготовляти його мусять щодня. Народ цей дуже стриманий щодо їжі, вживає мало солі, Зате додає багато прянощів, між іншим, перцю. Татари виготовляють ще одне питво, подібно, як на острові Мадагаскар. Ми вже розповідали, що вони не збирають шумовиння, коли вариться м'ясо. Отож, коли м'ясо вже готове, зливають увесь цей навар, що в них називається шурбом. Його підігрівають, коли відчувають спрагу. А як смажать м'ясо – то насаджують на рожен цілу вівцю чи барана, а потім, коли м'ясо вже зісмажене, ріжуть його на кавалки, завдовжки на одну стопу і завширшки на чотири пальці. Ось як харчуються ці люди. Оскільки ми вже сказали, як татари живуть у своєму таборі, то розповімо тепер, як вони потрапляють у чужі краї, плюндрують їх, спалюють оселі, Забирають у неволю людей. Діставши дозвіл великого візиря вторгнутися у Польщу, їхній правитель, хан, за всяку ціну намагається тримати напоготові своє військо, тобто 80 тисяч воїнів, коли сам вестиме їх у похід. Бо, звичайно, армія їхня має не більше 40-50 тисяч воїнів, і в поході її очолює Мурза. На чужу землю вони вступають переважно в перших днях січня і завжди взимку, аби не зустріти на своєму шляху ніяких перешкод. Ні болота, ні ріки не заважають їм просуватися тим шляхом, який собі вибрали. Зібравшись докупи, приготувавшись, ведуть уперед свої війська. І треба звернути увагу нашого читача на те, що хоча Крим лежить, між 46 і 47 паралелями усе ж не озорі степи, що простягаються на його півночі, узимку аж до місяця березня повністю вкриті снігом. Через те татари охоче і без остраху пускаються у таку довгу дорогу. Коні їхні не підковані, а в снігу вони не так нищать копита. Інша річ, якби земля була без снігу. Від довгого перебування на мерзлому ґрунті вони пошкодили брогове покриття копит. Найбагатші і найспритніші зпосеред татар підковують коней підковами з волових рогів, пришиваючи їх коням до ніг шкіряною дратвою або прибиваючи цвяхами. Але такі підкови недовготрималі і легко губляться. Ось чому татари дуже бояться безсніжної зими, а також ожеледиці, бо навіть найкраще підковані коні починають тоді ковзати. Татари просуваються вперед невеликими денними переходами, роблячи звичайно по шість великих французьких миль. Йдуть так кожного дня, часи сили настільки добре розраховують, що вертаються назад ще до того, як скресне ріка, бо дуже турбуються, щоб ніщо їм не заважало на зворотному шляху. Так вони наближаються до кордонів Польщі, вибираючи дороги по глибоких балках, почувають там себе безпечніше, бо приховують своє просування і не дозволяють викрити себе козакам, які по різних місцях несуть варту, чигаючи на татарів, щоб виявити, куди ті прямують і зняти у своєму краї тривогу. Але як я вже сказав, татари хитро прямують видолинками, а увечері, коли розіб'ють табір, з її самої причини не розкладають багаття. Вони посилають уперед своїх вершників, намагаються упіймати кількох козаків, аби дістати язика противника. Лише найсміливішим та найхитрішим вдається заскочити зненацька противника». Отже, татари просуваються до кордону, ведучи попереду сто коней в один ряд, а всього тих коней буде триста, бо, як ми вже говорили, кожен татарин тримає за вуздечку ще двох запасних коней. Татари просуваються вперед невеликими денними переходами, роблячи, звичайно, по шість великих французьких миль. Йдуть так кожного дня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 що займає понад три великі милі, і все це стиснене в чотири шеренги. Звичайно, ті шеренги розтягаються на десять миль. Для того, хто не бачив цього на власні очі, це буде дивне видовище. З вісімдесятьма тисячами татар скаче двісті тисяч коней. Менше дерев у лісі, ніж їхніх коней у степу. Коли бачиш їх здалека, то видається, Ніби суне звидно колу якась хмара, вона клубочиться, збільшується, і жахом сповнюється серця найсміливіших людей, маю на увазі тих, хто не бачив їхніх великих орд. Ті орди просуваються так, що години стають на 15 хвилинний перепочинок, щоб коні випорожнились, а коні так навчені, що як тільки їх зупинити, одразу ж це роблять. Татари також злазять з коней і облегшуються, а далі знову сідлають коней, продовжуючи свій шлях. Все це робиться за коротким посвистом. Наблизившись до кордону, татари стають на дво- триденний перепочинок за три-чотири милі пооддель, вибирають таке місце, де заховані від стороннього ока, і там віддають різні розпорядження, лагодять свій військовий Рештунок дають перепочинок людям. Потім ділять своє військо на три частини. Дві частини складають основну силу, а третя у свою чергу знову поділяється навпіл. Кожна з тих половин творить правий і лівий фланги. У такому порядку татари вторгаються у чужий край. Корпус, який вони своєю мовою називають «кошем», Вільно просувається разом з тими флангами, не перепочиваючи ні вдень, ні вночі, дається йому лише одногодинний відпочинок, поки не заглибляться на 60-80 миль у чужі землі. При цьому вони не заподіють жодної шкоди. Однак, як тільки починають вертатись назад, основні сили йдуть таким самим маршем, а флангові загони хан відсилає на 8-12 миль від війська, половина вперед, половина в бік. Кожне крило може мати 8-10 тисяч вершників і ділитись на 10-12 загонів з 500-600 татарськими воїнами, які то тут, то там вдаряють на села оточують їх, виставляючи довкола чотиристорожові загони. Цілу ніч вони палять багаття, остерігаючись, щоб не вихопились їм з рук які-небудь селяни. А потім грабують і палять, убивають усіх, хто лиш чинить їм опір, а інших женуть із собою. Не тільки чоловіків, жінок з немовлятами, а й також худобу, коней, волів, корів, баранів, кіз, Щодо свиней, то ввечері всіх зганяють у якусь стайню чи іншу будівлю, і з чотирьох боків її підпалюють, настільки великий страх відчувають до цих тварин. Флангові загони, як ми вже говорили, не мають наказу заглиблюватися більше, як на вісім-десять миль. Вони вертаються із своєю здобиччю до загону, який дуже легко знайти, бо він залишає за собою велику розруху – тим паче, що біжить в одному ряді понад 500 коней. Отже, вистачає лише їхати за їхнім слідом. Через 4-5 годин вони наздоганяють свої основні сили, і як тільки прибувають до них, два інші крила такої ж чисельності віддаляються від них. Одне крило справа, а друге зліва. Чинять таке саме спустошення, що й попередні – і вертаються назад. Од війська відходять два свіжі загони і роблять те саме. Ось так вони плюндрують села, а військо їхнє ніколи не зменшується, бо завжди лишаються дві третини війська, що йде, так би мовити, кроком і завжди напоготові дати відсіч польському війську, яке може зустріти на своєму шляху. Хоча намір їхній полягає не в тому, аби зустрітись з цим військом. А навпаки, його уникнути. Татари ніколи не вертаються цією самою дорогою, а кружляють довкола, щоб якнайдалі відірватись від польського війська, бо ведуть лише оборонні бої. А крім того, вони дуже поспішають. Коли ж десятеро їх припаде на одного польського воїна, тоді оточують його першими, бо ці розбійники, а лише так Можна назвати цих татар не для війни відправляються у польські володіння, а для того, щоб пограбувати зненацька і так само зникнути. А коли зустрічається їм польське військо, то завдає їм доброго прочухана і змушує до втечі. Зрештою, усе награбувавши, захопивши, вони повертаються у дике поле, що тягнеться на 30-40 миль від кордону, Почуваючи себе у безпечному місці, зупиняються на тривалий відпочинок, отямлюються, знову шикують своє військо, якщо при зустрічі з поляками дійшли в ньому до безладу. Протягом цього перепочинку, який триває тиждень, вони складають докупи всю свою здобич, бранців і худобу, і все це ділять між собою. Це видовище зворушує найбільш зачерствілі серця. Чоловіка розлучають з жінкою, а матір – з донькою, і не мають вони жодної надії ще раз колись зустрітися. Ті люди стають нещасними невільниками поган мусульманів, серед яких зазнають нарухи і принижень. У брутальності свої татари здійснюють наймерзенніші вчинки – Знеславлюючи дівчат, болтуючи жінок на очах їхніх батьків і чоловіків, обрізуючи хлопчаків у присутності батьків, аби дістались у лоно Магометове. Найбільш тверде серце зворушилося б при зойках і співах, сльозах і стогонах цих нещасних русинів, бо той народ зі сльозами співає і в сльозах оплакує своє горе. Отож цих бідолах ділять, одних сюди, других туди, в Константинополю, Крим, в Анатолію. Ось кілька слів про те, як татари полонять і женуть із собою людність в кількості п'ятдесяти тисяч душ за якихось два тижні, як обходяться вони з невільниками, поділивши їх між собою, а потім продаючи на власний розсуд, коли повернуться на свої землі. Розповімо тепер про те, як татари вступають у Польщу влітку. Їх, звичайно, не більше 10-12 тисяч, бо при більшій кількості їх дуже скоро можна було б виявити. Ось як вони вторгаються, опинившись за 20-30 миль від кордону, ділять своє військо на 10-12 загонів. Кожен з тих загонів може мати близько тисячі коней. Половина війська – П'ять чи шість загонів рушає направо на віддаль одної чи півтори милі, один від одного. Друга половина загонів тримається зліва на такій самій віддалі, розтягуючи передню лінію на 10-12 миль. Уперед на цілу милю від себе вони посилають розвідників, щоб захопити язика і краще зорієнтуватися на місцевості. Татари прямують з гуртованими рядами Таким скисним порядком, щоб у зазначений день зійтись на домовленому місці за дві чи три милі від кордону. Це виглядає так, мов розгалужені лінії, що сходяться до середини. Причина такого пересування поділеними загонами пояснюється боязню за те, що їх можуть викрити козаки, які постійно стоять у степу на чатах окремими загонами за дві три милі від кордону. Помітивши їх, козаки не уявляють собі, що татар так багато, бо можуть доповісти лише про ті загони, які бачили. Зауваживши татар здалеку, козаки відразу ж кидаються геть, щоб зняти в краї тривогу. Вони не вельми цим настахані, бо побачили тільки близько тисячі вершників, а тому дуже дивуються, коли через кілька днів... З'являється нове військо. Отже, татари перетинають кордон та не йдуть по шляху, а ж між двома великими ріками. Вибираючи завжди вищу місцевість, вони шукають водойми малих річок, що впадають у більші ріки, одні в одні ріки, а другі в інші. Таким чином татари не зустрічають жодної перешкоди на своєму шляху. Грабують і плюндрують, як і ті загони, що пішли попереду, але не заглиблюються у той край більше, як на шість-десять миль, і відразу ж повертають назад. Взагалі перебувають на чужій землі не більше двох днів, а потім, поділивши здобич, як ми вже про це говорили, вертаються у свої улуси. Ці набіги ціні татари, які не підкоряються ні ханові, ні Султанові і проживають на буржатській рівнині, затисненій, як ми вже казали, між гирлом Дністра і Дунаю. За моїх часів було їх там 20 тисяч, утікачів чи вигнавців. Ці татари, хоробріші від кримських, більш витривалі у військових походах і постійно ведуть бойові дії. Їздять краще на конях, на рівнинах між Буджаком та Україною перебуває, звичайно, вісім-десять тисяч татар, поділених на загони по тисячі воїнів у кожному і розташованих на віддалі десяти або 12 миль одні від одних. Так роблять для того, щоб вільніше було шукати якусь здобич і уникати небезпеки. Оскільки в цих степах постійно загрожує небезпека, козаки йдуть табором. Табір – це те, що ми називаємо караваном. Вони ставлять вози двома рядами, вісім чи десять возів попереду, стільки ж позаду, а самі стають усередину з мушкетами і короткими списами, косами на довгих державних. Найвправніші вершники їдуть біля возів, варто ж відправляють на чверть милі вперед і назад і на таку саму віддаль по боках, аби виявляти татар. А як забачать ворога, подають сигнал, і тоді весь табір зупиняється. Коли татари виявлені, козаки зав'язують з ними бій, та коли ж першими їх виявлять татари, то несподівано на них нападають, штурмуючи їхній табір. Мандруючи тими степами, варто повторювати пораду одного італійця – добрі ноги і метке око. Кілька разів... Я зустрічав у слепах татарів, їх було понад п'ятсот, і вони нападали на наш табір, але нічого не могли вдіяти, хоча й було зі мною лише п'ятдесят чи шістдесят козаків. Ми також нічого їм не могли заподіяти, бо татари не наближалися до нас на рушничний постріл, а лише кілька разів вдавали, що будуть нас атакувати, і засипали нас дощем стріл. А стріляють вони... Дугою звіддалі двох наших пострілів. Пізніше вони відступили. А ось до якої хитрості вони вдаються, коли ховаються у степах, щоб зненацька напасти на якусь валку і щоб їх не викрили. Ці степи порослі високою на дві стопи травою. Коли татари переходять, то неодмінно мусять цю траву витолочити і залишити позаду себе стоптену місцину або стежину. Таким чином можна дізнатися, скільки пройшло татар і куди вони попрямували. Боячись, щоб їх не переслідували, татари і тут придумали вихід. Свій загін у 400 вершників вони поділяють на чотири ватаги, по 100 коней у кожній. Одні скачуть на північ, другі на південь, треті на схід і четверті на захід. Одне слово, кожна з тих малих чотирьох ватаг скаче по своїй ділянці, яка має приблизно півтори милі. У кінці шляху малий загін із ста вершників ділиться ще на три загони, по тридцять три вершники у кожному. Вони чинять так само, коли їдуть берегом ріки, а далі, проїхавши півмилі, також розсипаються на три відділи і просуваються вперед, поки не лишиться їх тільки десять чи одинадцять вершників, що краще показати на рисунку, ніж пояснювати словами. Все робиться за якісь півтори години на повному чувалі, бо як тільки їх викрують, уся ця обережність більше не потрібна. Всі татари досконало вміють проводити цей маневр, знають степ, як, як лоцман свій порт. І кожен з тих загонів із одинадцяти вершників скаче степом, як лиш заманеться, не зустрічаючись у своєму радіусі з іншим загоном. Врешті у зазначений день вони прибувають до вказаного місця за 10-12 миль звідсіль у якусь долину, де є вода і гарний випас, і де певний час пересиджують. Кожен малий загін іде своєю власною дорогою на цю зустріч. Один короткою, інший дуже довгою, бо мусить петляти і часто повертати вбік. А крім того, трава, витолочена десятьма, одинадцятьма кіньми, уже на другий день піднімається і нема жодного сліду. Зібравшись разом, вони кілька днів там переховуються. Потім знову збираються цілим загоном і нападають на якесь прикордонне село, грабують його, плюндрують, а потім утікають, як ми вже описували. Татари навчилися дуже хитро переховуватись у степах, дотепно обдурюють козаків, які завзято женуться за ними, бо знають, що татарні не більше п'ятисот чи шістисот козаки – Тисяча або дванадцять сотень сідлають кони і переслідують татар, шукають їхніх слідів, а знайшовши їдуть аж до описаних вище кругів. Тут вони втрачають їм лік, не знають, де шукати ворога, бо сліди розходяться на всі боки. Нічого їм не залишається, як повернутися у свої оселі і сказати, що нікого не бачили. Ось як важко зустріти тих татар, хіба що... Випадково натрапиш на них біля водопою, чи коли їдять або сплять, однак вони завжди насторожі. Татари навчилися дуже хитро переховуватись у степах, дотепно обдурюють козаків, які завзято женуться за ними, бо знають, що татар не більше п'ятисот чи шістисот. Козаки тисяча або дванадцять сотень сідлають коней і переслідують татар.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 Біля водопою чи коли їдять або сплять, однак вони завжди насторожі. В них пильніше меткіше миткіше око, тим паче, що воно ледь відкрите, а отже має сильніший візуальний кут і бачить більше од нашого ока. Татари помічають нас скоріше, ніж ми їх бачимо. Одне слово перемагає хитріший, а не сильніший. Якщо з татарами сходяться вранці або увечері, при сході чи заході сонця, то змагаються насамперед за те, щоб мати сонце позаду себе. Це виглядає так само, як два кораблі на морі змагаються за вітер у їхні вітрила. І врешті, коли поляки вдаряють уряди татар, а ті не почуваються Досить сильними, щоб боронитися шаблями, то розлітаються на різні боки, наче мухи. Якщо ж хто-небудь їх переслідує, то вони на повному чвалі, лишивши вуздечки, стріляють з луків і робляться так точно, що за 60-100 кроків влучають у вершника. Поляки не можуть їх переслідувати, бо мають менш витривалих коней. Потім татари знову збираються докупи за якусь чверть милі звідси і наступають на польських вершників. А коли наступати на них, кидаються в розтіч, відступаючи, стріляють ліворуч, бо на правий бік цього робити не вміють, і настільки виснажують своєю стріяниною поляків, що ті змушені відступати, бо коли йде весь цей маневр, який я описав, татари мають перевагу одного до десяти. В іншому ж разі вони безупинно стріляють з луків, але не наближаються до ворога. Ось як воюють ті народи. А тепер розповімо, як татари перетинають у плав ріки, більші від деяких європейських рік. Усі їхні коні вміють плавати і Особливо добре плавають у цьому холодному краї, де вода важча від води французьких річок, оскільки гірше очищається сонцем. Та я певний, якби вони привезли своїх коней до Франції, то не перепливили б сени, як це роблять на Борисфені. Бо я вже говорив, що в цих ріках вода важча, а отже тіла в ній стають легшими». Я сам мав нагоду Переконатися в цьому Ось як вони